Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi Bermuntabi al-ilayim Dinama ba'ad Qumluslimi dan muslimah Jemaah salat marid Bercit al-asib Raja Wa rahim Kita masuk pada Bab yang ke-55 Dari kitab Sama'il Nabi Karya Abu Aisyah Muhammad Bin Aisyah Ibn Saurah At-Tirmidhi Rahimullah Wa ta'ala yaitu bab tentang warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Tirmizi akhadh membuat judul bab ini untuk menjelaskan harta dunia yang ditinggalkan oleh Nabi. Dan semua peninggalan Nabi demikian juga para nabi sebelumnya alaihi wasallatu wasallam itu jadi sedekah setelah beliau beliau meninggal dunia. Karena beliau-beliau tidaklah mewariskan uang dirham ataupun dinar, namun hanya mewariskan ilmu. <tuh> Dari Amr ibn al-A'ris, saudaranya Juwairia, istri Nabi, dan Amr ini lahu sahabat Nabi, beliau mengatakan Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan harta kecuali tiket saja pertama bedang, yang kedua bakol, yang ketiga tanah yang belia jadikan sebagai sedekah. Hadis ini juga dilihatkan oleh Al Bukhari. Isi hadis ini harta yang ditinggalkan Al Nabi itu cuma sedikit sekali. Ia ya bisa dihitung pakai jari tangan cuma tiga item saja. Dan itu pun Nabi jadikan sebagai sedekah. Ibn Kathir Rahim Allah Ta'ala mengatakan karena dunia dan, se, dan seluruh isinya Itu terlalu rendah, terlalu hina bagi Nabi SAW Sebagaimana demikalah di sisi Allah Terlalu hina kalau Nabi harus bersusah payah untuk mendapatkannya atau meninggalkannya setelah beliau wafat sebagai warisan Salatullah wa salamu alaihi wa ala ikhwan himnan nabi wal mursalin Wa salamat asliman kathirun da'iman ilah yaw Kemudian dari Abu Salamah dari Abu Huwairah Fatimah datang kepada Abu Bakar dan mengatakan Siapa yang jadi ahli warismu? Maka Abu Bakar mengatakan istri dan anak-anakku Fatimah mengatakan, kenapa aku tidak mewarisi harta ayahku. Abu Bakar mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, lalu rothu, ya harta kami tidak diwariskan. Kemudian Abu Bakar mengatakan, akan tapi aku akan menafkahi orang-orang yang dinafkahi oleh Rasulullah SAW. Aku akan memberikan nafkah kepada semua orang yang dinafkahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasannya di hadis ini Fatimah binti Rasulullah Sallam datang menemui Abu Bakar yang merupakan pengganti Rasulullah Sallam dan penguasa mengurus urusan kaum Muslimin setelah wafatnya Nabi. Fatimah datang meminta bagian dari warisan dari ayahnya. Kenapa ini dilakukan oleh Fatimah? Boleh jadi belum sampai kepada Fatimah. Sabda Nabi SAW. Lanwurzu. Ya, harta kami tidak diwarisi. Fatimah mengatakan sebagai pengantar untuk uh, hajatnya dan permintaannya. Bertanya kepada Abu Bakar Siapakah yang mewarisi hartamu Jika engkau meninggal dunia Siapakah yang mewarisi hartamu Fakfal Maka Abu Bakar mengatakan Istri dan anak-anakku Artinya jika aku mati Yang mewarisi hartaku adalah istri dan anak-anakku Fatimah mengatakan Kenapa aku tidak mewarisi harta ayahku Maksudnya jika engkau Jika Ya mewarisi hartamu wa ya Abu Bakar adalah istri dan anakmu Falimana maka kenapa aku tidak mendapatkan warisan dan jatah bagian dari ayahku Maka Abu Bakar mengatakan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Al-Nurothu Falithalika oleh kerana itu Maka Abu Bakar tidak membagikan peninggalan Rasulullah SAW diantara kerabat-kerabat nabi dan istrinya dan ketika uh, Fatimah mendengar hadis dari bubaka, beliau pun tidak melampauinya beliau pun tidak melanggarnya beliau pun tidak membantahnya tidak ada sanggahan maka ini menguatkan kemungkinan bahasanya Fatimah belum mendengar hadis ini sebelumnya jika sudah dengar, tentu Fatimah tidak akan datang meminta warisan. Nah, tentang masalah ini sebagian orang Syiah mengatakan bahasanya dengan tindakan ini Abu Bakar dalim terhadap Fatimah adalah Abu Bakar cuma melaksanakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat bahasanya seandainya Harta Nabi itu diwariskan. Maka Abu Bakar tidak hanya Zalim kepada Fatimah, Namun no, jika zalim sama Aisyah Karena Aisyah adalah Diatara Untuk mendapatkan warisan Mungkinkah kita Katakan Abu Bakar adalah zalim Sama hak anaknya sendiri Tak nah, Mungkin Ya karena itu Ya karena Seandainya diwariskan maka itu akan dibagikan Baina akrobaihi wa aswajihi di antara istri Rasul, di antaranya adalah Aisyah. Dan ya, tidak mungkin Abu Bakar zaman seandainya bisa kita katakan mungkin saja Abu Bakar dalam zaman namun tidak mungkin dia dalam zaman Aisyah. Okey, ini menunjukkan bahasanya ini bukan eh, bukan sebagaimana tuduhan mereka. Namun ini adalah eh, ini lah saya. Kemudian Abu Bakar mengatakan akan, tapi aku akan menafkahi orang yang dinafkahi oleh Rasulullah SAW. Artinya Abu Bakar tidak akan menghentikan nafkah untuk Fatimah Bahkan Abu Bakar akan menafkahi semua orang yang dinafkahi oleh Rasulullah SAW, termasuk di antaranya dari istihsan Nabi. Karena Abu Bakar itu pengganti Nabi dalam urusan kaum Muslimin dan hajat mereka. Kemudian dari Syubah, dari Amr bin Mu'wah, dari Abdul Bahadari, Al-Abbas dan Ali datang menghadap Umar. Keduanya bertengkar, bersengkitan. Masing-masing berkata kepada yang lain, Kamu demikian dan demikian. Kamu demikian dan demikian. Antas Umar berkata pada Tolha, Zubair dan Abdul Rahman bin Aw, serta bin Nabi Waqas, "Ni aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah kalian mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda? Semua harta para nabi itu sedekah. Inama atamah kecuali yang jadi apa yang dia jadikan sebagai nafkah makanan untuk keluarganya. Inna kasyaka mi para nabi harta kami tidak diwariskan." Dan dalam hadis ini terdapat kisah panjang Catatan kaki sanat ada disini ta'if Karena Abu-Bukhari tidak pernah mendengar hadis dari Ali dan Al-Abbas Akan dia mendengarnya dari seseorang Dan sesara itu tidak diketahui Akan tetapi hadis ini memiliki penguat Berarti hasan nilirihi Berdasarkan dua hadis setelahnya ini, Jadi ceritanya Warisan tanah Nabi itu di masa Abu Bakar Yang mengurusi adalah Abu Bakar Pengelolaannya Natirnya Pengelolaannya Abu Bakar Kemudian dua tahun pertama Khilafah Umar Pengelolaannya adalah Umar Langsung Umar Setelah itu Pengelolaannya oleh Umar diserahkan Diserahkan kepada Al-Abbas dan Ali Namun keduanya e, bersengketa tentang Hasil dari tanah tersebut Dan distribusinya Ya, penjelasannya Al-Abbas adalah paman Nabi SAW Ali adalah anak paman Nabi Keduanya datang menghadap Umar Ibn al-Khattah Bersengkita di hadapan Umar Liannahu Karena Umar itu Melaksanakan, melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar menafkahi kerabat Nabi SAW Dari tanah peninggalan Nabi yang Nabi tinggalkan sebagai sedekah, iaitu sebagai wakaf. ثم إن وَأَبَدَدَ الِكَاءَ dua tahun setelah itu Umar kemudian berpandangan bahasanya nafirnya pengelola wakafnya, wakaf tanah tersebut e, dibagikan dan diserahkan. Diserahkan kepada Al-Abbas dan Ali Lantas terjadilah Syai'un munul khilaf Sedikit perselisihan di antara keduanya Tentang pengelolaannya Lantas keduanya Yang bersengketah di hadapan Mua Khatam Sang khalifah ratul anhu Masing-masing mengatakan kamu demikian dan demikian Artinya masing-masing Dari keduanya menyebutkan Sesuatu yang terjadi di antara Keduanya seputar Tanah itu Intinya seakan-akan keduanya berkeinginan Agar tanah tersebut pengelolaannya dibagi Ali dari sini sampai sini Abbas dari sini sampai situ Dan jika tanah tersebut pengelolaannya dibagi Maka ini mirip mataku nubil miros Maka ini sangat mirip dengan warisan Muka Umar Radul Alhum mengingatkan keduanya ...akar permasalahan... ...yaitu bahasanya para ...harta yang tidak diwariskan... ...oleh kerana itu... ...maka beliau meminta persaksian... ...orang-orang yang ada di dekatnya... ...ada Tolha, Zubay, Wadruman bin Auden Sa'abid... ...Abi Waqas... ...dan mereka adalah para sahabat senior... ...semua mereka... ...bagian dari asrah mubasyarun bil jannah... ...ansutukum billah... ...artinya as'alukum billah... ...aku tanyakan kalian dengan nama Allah... ...dengan bersumpah... atas nama Allah... Bagaikan kalian pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap harta, setiap harta para Nabi itu sedekah kecuali apa yang dia keluarkan untuk nafkah. Dan sungguh kami katakan tidak diwariskan. Maka mereka-mereka pun mengakui adanya hal tersebut dan bahasanya mereka mendengar hal itu dari mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkannya. Dan dari Umar dari Aisyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Harta kami tidak diwariskan Apa yang kami tinggalkan Maka itu sotakah Disini juga diatakan Berkaitan muslim Aisyah mengatakan Perkataan dari ini Padahal Aisyah adalah salah satu ahli waris nabi Seandainya harta nabi diwariskan Maka ini menunjukkan Kalau beliau insaf Beliau objektif Dan beliau jujur ini Sesuatu yang Dalam tanda kutip Merugikan beliau Dari sisi ekonomi Beliau ceritakan Bahasa ini tidak dapat warisan dari hartanya Nabi. Kedengar dari Al A'ud atau dari Abu Zinah, dari Al A'ud, dari Abu Ra'ah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, tidaklah uh, awli warisku yang simuh membagi tinak atau putih ham. Ma'awtu ba danafak Maka harta yang ditinggalkan setelah diambil untuk nafkah istriku Dan gaji untuk pekerjaku Maka itu sedekah Penjelasannya eh, Hadis ini sempat dengan hadis-hadis sebelumnya Bahasanya harta Nabi tidak diwariskan Maka harta Nabi tidak diwariskan pada ahli warisnya Baik dinar ataupun dirham Bahkan semua yang nabi tinggalkan Maka itu hasilnya diambil Terlebih dahulu untuk nafkah istri beliau dan yang kedua untuk pekerjanya. Ya, setelah itu yang lainnya adalah milik kaum Muslimin. Apa, apa yang dimaksud dengan pekerja di sini? Pertama ada yang menjelaskan yang dimaksud dengan amil di sini adalah yang mengurus urusan kaum Muslimin setelah Nabi wafat, yaitu Khalifah. Jaga-jaga untuk Khalifah. Yang kedua maksudnya adalah pelayan Nabi. Yang ketiga Amil sedekah. Yang keempat, pekerja yang mengurusi nakhalal aldi, Yaitu pohon koma di tanahnya nabi. Dan ada pendapat yang lain yang mau hajar menguatkan pendapat yang pertama. Dan katakan hukum utama itulah pendapat yang bisa dipegangni. Sehingga ini dimaksudkan amil adalah khalifah mengganti nabi kaci khalifah mengganti nabi shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Malik bin Aws bin Al Hadasan, dia mengatakan aku menemui Umar, lantas masuklah ke tempatnya Umar Abdul Man bin Auf Tolha dan Sa'ad. kemudian datanglah Ali dan Al Abbas yang keduanya bersengketa. Umar berkata kepada pertanyaan kepada kalian, yang demi taat yang dengan izinnya tegaklah langit dan bumi. Apakah kalian tahu bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan harta kami tidak diwariskan, harta yang kami tinggalkan itu untuk sedekah. Maka para sahabat mengatakan nah allahumma nah allahumma di sini kata-kata entau -kata tauhid betul betul kami ee, demikian. Dan dalam hadis ini terdapat kisah yang panjang. Jelasannya Telah lewat penjelasan bahasanya Umar Mengangkat Al-Abas dan Ali Sebagai pengelola Tanah warisan atau tinggalan Nabi SAW Supaya langsung keduanya lah Yang mengurusi Pembelanjaan atau nafkah Dari hasil tanah tersebut Kepada kerabat-kerabat Rasulullah SAW Dulunya Abu Bakar sendiri Yang mengurusi pengelolaan tanah Demikian juga Umar di awal belia berkuasa yaitu dua tahun pertama Setelah itu dipasrahkan pengelolaan tanah Petinggalan Nabi kepada Abbas dan Ali Lantas terjadi ahdi antara keduanya Sedikit sengketa dalam masalah ini Lalu keduanya ingin agar Umar membagi tanah tersebut Sehingga masing-masing mengurusi satu bagian Namun Umar menolak hal itu Dan dia berdalil. Dengan Harta tanam tidak diwariskan Dan jika dibagi maka itu serupa dengan Pembagian waris Hadis ini punya kisah yang panjang Kisahnya ada dalam sahih Bukhari Sahih Muslim e, Dikutip e, Riyad Bukhari dalam sahihnya ini, Dari Malik Ibn Awas Ibn Hadasan an nasri Memanggil beliau Maka Datanglah kepada beliau Hajit Penjaga pintu Namanya Yarafah Maka Sang Hajib mengatakan Apakah Anda mengizinkan Abdul Rahman, Zubair Dan saat Mereka meminta izin Untuk masuk dan bertemu Umar mengatakan nah, Ia saya izinkan Persilahkan mereka untuk masuk Falamithaqali dan tak lama Setelah itu Hajibnya datang dan mengatakan, e, apakah dapat berkenan dengan Abbas dan Ali yang keduanya minta izin untuk masuk. Umar mengatakan naam iya. Tatkala keduanya telah masuk, Abbas berkata kepada Umar, wa yamru muminin, putuskan sengketa antara aku dengan orang ini. Dan keduanya bersengketa, villa tentang harta yang Allah berikan pada rasulnya, yang itu dari bani Nadir maka setelah Nabi mengusir Bani Nadir karena pengkhianatan mereka, maka kebun-kebunnya Bani Nadir yang merupakan kebun-kebun kurma dibagikan kepada sejumlah kaum muslimin, di antaranya ada yang jadi haknya Nabi. Fastap maka saling mencela Ali dan Ali dan Abbas saling mencela. maka Allah itu sejumlah orang yang ada di situ mengatakan wa amrul mukminin putuskanlah sekitar di antara keduanya istirahatkan atau nyamankan salah satunya sehingga tidak ribut dengan yang lain Umar Umar mengatakan itu itu Ternyata mahal Ya sabar dulu Sabar dulu Aku tanyakan kalian dengan nama Allah Dan yang dengan izinnya tekanlah langit dan bumi Adakah kalian mengetahui bahasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan Harta kami tidak diwariskan Harta yang aku, kami tinggalkan itu Sedekah Yuridu bitalika napsahu Dan yang Nabi maksudkan dengan kami Adalah dirinya mereka mengatakan Qatullah Ali, enggak sungguh nabi mengatakan hal itu. Lantas Umar menghadapkan wajahnya pada Abbas dan Ali dan bertanya, aku tanyakan kepada kalian berdua dengan nama Allah, apakah kalian berdua tahu Bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengucapkan hadis di atas, keduanya mengatakan nabiya. Jadi keluarga nabi pun tahu kalau, demikilah yang nabi katakan. Maka dusta tuduhan orang Syiah yang mengatakan Abu Bakar zalim dengan keluarga Nabi Ahlul Bayt dalam masalah warisan Karena Ahlul Bayt di sini persaksian dari Ali Ali sendiri mengakui, Nabi menyatakan demikian Tidak ada kezaliman yang dilakukan oleh Abu Bakar Sa'd bin Umar mengatakan, sungguh aku akan katakan pada kalian tentang masalah ini. Sungguh Allah subhanahu mengkhususkan usulnya fi hadzal fai, talam harta rampasan perang ini dengan satu hal yang tidak Allah berikan kepada yang lain." Maka faqalah zalika, maka Allah berfirman di surat Al-Hasyr Allah ala rasulihi e, Semua harta yang Allah berikan Pada rasulnya Minhum dari mereka Yang berkata-kata Fa'am man asal Ini kembali Harta rampasan perang Disebut Fa'i Dan Fa'i man asal adalah kembali Ini e. Karena harta itu Allah berikan pada dasarnya sebagai fasilitas untuk orang-orang yang beriman dan menyembahnya. Untuk orang-orang yang beriman dan yang menyembahnya. Maka itu itu dunia dan itu harta. Maka ketika harta orang kafir ini kembali kepada kembali ke tangan orang-orang yang beriman, maka harta ini kembali kepada orang yang semestinya. Ya, kembali kepada orang yang semestinya Maka disebut Fa'i Karena dia kembali kepada orang yang semestinya Memegang harta Tersebut Terjemah tepat, Wa Maafah Allahu Alai Rasulih Dan apa saja harta rampasan atau fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda mereka minum dari harta benda mereka Wa Ma'ojaf Tumalihimin Kaidin Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun atau certum di dengan mengerahkan min khailin kuda wala ghabin tidak pula unta akan tapi Allah memberikan kekuasaan kepada Ausunnya untuk berkuasa atas siapa saja yang Allah kehendaki Allah ala kulli shay'in dan Allah mam atas segala sesuatu ya fakanat adhihi qalisatan maka itu hukum khusus untuk Rasulullah SAW alaihi wasallam ini kemudian, walaupun Allah Mahtasah Tunakum. Meskipun itu hak, khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tidak kemudian uh, memilikinya tanpa membaginya kepada kalian. Walas Takthawah Demikian juga, Rasul tidak memonopolinya tanpa memberikannya kepada kalian. Sungguh Allah telah memberikannya kepada kalian dan telah membaginya di antara kalian. Hatta bagia hatta malum sampai mudah ini sisanya dengan Nabi wafat. Ini sebenarnya semuanya milik Nabi. Nah, ketika Nabi hidup Nabi berikan kepada di antaranya kepada kerabat-kerabatnya. Akhirnya kemudian setelah Nabi wafat tak sih ini. Harta baginya adalah mal minha sampai terlalu sampai tersisa harta ini maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menafkahi isterinya kebutuan nafkah setahun mereka dari menggunakan harta ini kemudian Nabi ambil mampagi yang tersisa setelah dipakai untuk nafkah istri masih ada yang sisa maka yang tersisa Nabi letakkan majal malillahi. Nabi salurkan, Nabi distribusikan sebagaimana malilah, malilah malillah artinya e, harta kas negara, harta Allah itu kas negara. Padahal itu haknya Nabi. Ada yang tersisa setelah untuk nafkah istri, Nabi salurkan sebagaimana penggunaan malilah, sebagaimana penggunaan harta kas negara. Demikianlah yang Rasul lakukan selama hidupnya. Kemudian Nabi Nya Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Lantas Abu Bakar mengatakan, aku adalah wali Rasulullah. Maka Abu Bakar sendiri, -sendiri yang menggenggamnya dan bekerja padanya dan memperlakukan harta itu, yaitu tanah, dengan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa antum hina ini. Dan kalian ada ketika itu. Fa'anwala Nabiikum dan Umar menghadapkan wajahnya pada Ali dan Abbas. Waqa'ala ta'fuhani Dan Umar mengatakan Saat Quran kalian berdua menyebutkan bahasanya Abu Bakar Memperlakukan harta tersebut Sebagaimana yang kalian katakan Wallahiya'alamu dan sungguh Allah tahu Bahasanya Abu Bakar dalam pengelolaan harta tersebut Dia seorang jujur, baik dan rasyid Seorang yang tepat tindakannya dan mengikuti kebenaran Kemudian Allah wafatkan Abu Bakar Maka aku katakan, kata umat Aku adalah pengganti Rasulullah SAW dan Abu Bakar Maka aku genggam harta itu selama dua tahun Sejak kekuasaanku Dan aku Aku berlakukan harta tersebut Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar Dan sungguh Allah tahu bahasanya Aku dalam pengelolaan harta itu Aku jujur, aku baik Dan Tindakan yang aku lakukan adalah tindakan yang rosyid Tindakan yang tepat Dan aku mengikuti kebenaran Kemudian anda berdua datang kepada aku Dua-duanya Dan perkataan kalian berdua Kalian berdua satu kata Dan keputusan kalian berdua sama Fajitani, maka engkau datang pada aku yang dibuksatkan, engkau adalah Abbas. Kukatakan pada kalian berdua, Rasulullah SAW mengatakan, Harta kami tidak diwariskan, Harta yang kami tinggalkan itu sedekah. Maka tak kalah badali nampak bagiku ide untuk menyerahkan harta itu kepada kalian berdua. Untuk kukatakan, Insytumah jika kalian berdua mau Kuserahkan harta itu pada kalian berdua Ala dengan syarat An'alaikumah Bahasanya kewajiban kalian berdua Adalah janji Allah Dan janjinya Tidaklah kalian berbuat Dengan harta tersebut Sebagaimana tindakan Rasulullah SAW dan Abu Bakar Terhadap harta tersebut Demikian juga sebagaimana aku lakukan Terhadap harta itu Sejak aku menjabat Wa'illah Jika kalian namun Jika kalian tidak mau Maka kalian berdua tidak perlu ngomong Kepada aku Fakultumah Maka dulu kalian berdua Sudah berkata Serahkan harta itu kepada kami Bila dengan syarat itu Dengan syarat itu Fadafaktuh ilaikumah Lantas tanah itu Kuserahkan kepada kalian berdua Yaitu pengelolaannya Lantas sekarang kalian datang Kemudian kalian meminta kepada aku Keputusan yang lain Maka demi Allah Yang dengan izinnya tegak langit dan bumi Aku tidak putuskan untuk tanah tersebut Dengan satu putusan selain itu Sampai kiamat terjadi Jika kalian berdua tidak mampu Mengelola tanah tersebut Serahkan kepada aku Aku yang akan membereskannya itu kisah panjangnya. Kemudian dari Zaid bin Ubais dari Aisyah, Aisyah mengatakan Rasulullah SAW tidak meninggalkan dina ataupun dirham, tidak pernah meninggalkan kambing ataupun unta. Kalau Paul mengatakan dan aku aku aku, apakah ibu da Aisyah mengatakan tidak meninggalkan budak laki-laki dan budak perempuan? Maka apa jelasannya? Isi hadis ini penjelasan bahasa Nabi SAW Tidaklah meninggalkan satupun Dari harta dunia Yuska yang layak untuk Disebutkan Terjemah bebasnya Yang bernilai Dan hadis ini semakna Dengan hadis-hadis yang lewat Maka dunia menurut Nabi SAW Terlalu hina Terlalu hina jika Nabi harus kerja Bayah untuk mengumpulkan dunia atau meninggalkan dunia sebagai warisan untuk anak dan istrinya Karena pikiran Nabi wa Dan dicapainya Nabi Itu adalah untuk menyebarkan agama Allah dan menyampaikan wahyunya Maka Nabi mewariskan ilmu Siapa yang mengambil dan belajar ilmu agama Maka dia mendapatkan warisan yang banyak dan di antara hal yang menarik yang dilihatkan dalam dalam bab ini adalah hadis dari Abu Raiyah atau riwayat Abu Raiyah non warisan dalam makna yang lain. Uh, Abu Raiyah melewati pasar Madinah, lantas berdiri di depan pintu gerbang pasar, lantas mengatakan, wahai penduduk pasar, ye, betapa lemahnya kalian. Maka penduduk uh, penghuni pasar mengatakan, apa itu wahai Abu Raiyah? Abu Rahim mengatakan itu warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibagi di Masjid Nabawi. Malah kalian asyik di sini, tidak pergi mengambil jatah kalian dari warisan Nabi. Di mana itu pembagian warisan Nabi kata orang orang pasar kata Abu Rahim di Masjid Nabawi. Maka semua orang pasar kemudian keluar dari pasar dengan terkopok-kopok. Ila masjid ke Masjid Nabawi. Jadi Abu Ayyub kemudian masih berdiri di depan pintu gerbang pasar, karena Abu Ayyub tahu kalau mereka nanti akan kembali. Nih, hati Oh, jauh sampai mereka kembali. Lantas setelah mereka kembali, Abu Abu Ayyub bertanya kepada mereka, kenapa kalian? Kata orang-orang yang para pedagang di pasar, wah Abu Ayyub, kami telah datang di masjid Nabawi, kami masuk. Dan kami tidak melihat di dalam masjid Ada satu harta yang dibagi Maka Abu Raya berkata kepada mereka Tidakkah kalian melihat ada orang di masjid Mereka mengatakan Bala Kami melihat sekelompok orang ada yang sholat Yang lain sekelompok lagi ada yang baca Quran Sekelompok lagi ada yang Membahas halal dan haram Maka Abu kemudian berkata kepada mereka celaka kalian Itu warisan Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nah itulah warisan beliau diakar oleh Atabawani. Kemudian bab yang terakhir di kitab e, Samuel nabi bab yang ke 56 bab tentang mimpi melihat nabi saw dalam tidur. Oh ya itu masdar e, itu telah digunakan dalam pengertian mayor insan apa yang Dilihat oleh seseorang dengan mata kepalanya dalam kondisi sadar. Yang kedua juga digunakan dalam pengertian apa yang dilihat dalam saat kondisi tidur dan makna yang kedua inilah yang dimaksudkan di sini. Oleh kerana itu ada keterangan tambahan berupa film saat tidur. Maka Imam Terubii Rahimullah Taala menutup kitabnya sama dengan bab ini untuk menjelaskan ertibat hubungan antara Makrifat Samail mengenai Samail Nabi, watak hakuk dan pemastian mimpi. Maka siapa yang tidak punya pengetahuan tentang Samail dan sifat Nabi, maka tidak mungkin dia bisa memastikan apa sahaja orang yang dia lihat dalam mimpi dalam tidur itu adalah Nabi. Dan hal ini, U Aqeed menegaskan pentingnya ilmu syari'. Pentingnya mana menakib Nabi, kelebihan Nabi, sifat sifat fisik Nabi dan Syama'il Nabi, hal-hal sekitar diri Nabi. Dan jika seorang Muslim membaca kitab Mubarak ini, kitab Syama'il ini, karya Imam Tirmidhi atau kitab-kitab Mu'tam ada terpercaya lainnya, maka dia akan punya ilmu, maka dia akan tahu min amri fi hadal ba'a. Maka dia akan punya ilmu tentang masalah ini Dan dia akan selamat dengan izin Allah Dari menjadi orang yang terkecoh Atau orang yang rusak akalnya Karena maka setan dan tipu daya setan Serta talbis setan Tipu daya atau kerancuan dari setan Karena sungguh banyak orang awam Yang terkecoh Dan awam itu yang tasjid mimnya Bukan Wawunya, nih, ngemoh, tajudnya. Karena dia kata-kata ammah, nih, dia kata-kata ammah, macam ya, awam itu tajudnya itu di mimnya, bukan di wawunya. Nih, bukan lekar itu ada ungkapan yang menarik di antara indikasi bahasanya orang itu masih awam, nih, ketika dia mengucapkan awam. Nah, ketika dia mengucapkan awam, itu tanda kalau dia memang orang awam. Artinya dia tidak faham bahasa Arab. Karena dia tidak faham bahasa Arab, maka di antara indikator orang awam itu ketika dia bilang awam, ketika dia bilang saya sudah tidak lagi awam, itu malah indikator kalau dia masih awam. Fakat irta, kata orang awam, maka banyak orang awam yang terkecoh dengan mimpi yang dia lihat dalam tidurnya. Lantas dia menyangka bahasanya mereka melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tidurnya. Dan di bawah e, mimpi yang diklaim untuk utawa aman yang dianggap tersebut, maka gara-gara mimpi-mimpi semacam itu tersebarlah banyak bid'ah dan kesesatan yang sama sekali tidak pernah Allah ajarkan. Dari Abdullah bin Mas'ud, antara dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, siapa yang melihatku ketika dia tidur, dia melihatku karena setan tidak bisa menyerupai diriku. Penjelasan yang manaan Nabi ya, siapa yang melihat Nabi, maksudnya dengan ciri fisik Nabi yang telah dikenal dan dikenal, bukan dengan ciri fisik yang lainnya. Karena boleh jadi setan itu mendatangi seseorang Dengan ciri fisik yang lain Kemudian orang itu mengatakan bahasanya dia adalah Sang Rasul Laki-laki akan tapi tidak mungkin bagi setan apa Dan sama sekali dia mendatangi seseorang dalam Dalam tidurnya dengan ciri fisik Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Namun ingat bahasa bukalah makna sungguh dia telah melihatku Bukalah maknanya Sungguh dia telah melihat jasad Nabi SAW Yang ada di kubur Ataupun melihat roh Nabi Yang ada di surga Namun maksudnya Sungguh dia melihat Nabi dalam bentuk hakiki Nabi Karena setan tidak bisa menyerupai bentuk fisik asli Nabi abad Abadan sama sekali Namun kan boleh jadi Setan itu ia tempatan menyerupakan diri Dengan satu rupa yang lain Kemudian dia datang seorang dalam tidurnya Dan dia berkata kepadanya Kalau dia adalah Nabi Atau Abu Bakar Atau Umar Atau yang lain Padahal sosok yang datang itu Bohong Dalam apa yang dia katakan Demikian <Sess> kita lakukan tempatan isyak Wa salallahu ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Wa ruda'ala Alhamdulillahi wa Kaum dan muslimah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis yang ke-407 dari Abu Shalih dari Abu Ubaira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang melihatku dalam tidur, sungguh dia telah melihatku karena setan tidak bisa la ya tidak bisa menyerupai atau yatasabbah menurupi di diriku. Disebutkan dengan hadis Ibn Mas'ud. Kemudian dari Abu Malik Al-Asya'i dari ayahnya Rasulullah SAW mengatakan Siapa yang melihatku ketika tidur sungguh dia melihatku Kemudian Abu Isa Ad-Miti mengatakan Abu Malik di sini Abu Malik Al-Asya'i ini adalah nama aslinya Sa'ad bin Tarik bin Asyiam Dan Tarik bin Asyiam adalah salah satu sahabat Nabi SAW Dan dia merihatkan sejumlah hadis dari Nabi Aku mendengar Ali bin Hujr mengatakan, Khalaf ibn Khalifah mengatakan, Aku melihat Amr ibn Urayz, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Aku masih anak yang belia. Ya, ini ini kalis hadisnya semana dengan hadis ibnu Mas'ud. Kemudian dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man wa'ani fil manam siapa yang melihatku di tidur kemudian dia melihatku karena setan tidak bisa menyeupaiku Pala Abi ayahku mengatakan yaitu Kulayb Kulayb mengatakan fa hadats aku ceritakan ini kepada Ibn Abbas Kulayb mengatakan Sungguh aku melihat Nabi dan aku jadi dengan melihat nabi dalam tidur aku teringat dengan Hasan bin Ali. Fa qultu sabahu aku katakan aku sumpahkan nabi dengan Al Hasan bin Ali. Ibn Abbas mengatakan inau kana sungguh Hasan bin Ali itu memang serupa dengan nabi. Maka faina syatana layata mazaluni Artinya musyaitan memang tidak mampu untuk mendatangkan ayat di alam misli nabi Datang dengan rupa semisal nabi Dengan sifat fisik nabi yang telah dikenal dan dikenal Yang dinukil oleh para sahabat yang mulia Kulaib ayahnya Asim mengatakan Ayana Ai ru'ayitu aku melihat nabi dalam tidur Fadhakar tul Hasan bin Ali Ayylam maru'ay tuhu Tatkar aku melihat Nabi dalam tidur Maka Dhakarot ni sifatuhu Maka ciri fisik yang aku lihat itu Mengingatkan aku dengan ciri fisik Hasan bin Ali Tanami Insya Alaihi Assalam Serupa dengan Hasan bin Ali Ibn Abbas mengatakan, innahu hukana yusybihuhu. Memang itu mirip. Wahat dan ini syaitun dalil untuk apa yang telah lewat penjelasannya mengenai perhatian para sahabat dalam masalah ini. Mereka memastikan pada orang-orang yang mengaku-ngaku melihat Nabi SAW dalam tidur. Mereka pastikan apakah dia melihat dengan ciri fisik yang dikenal ataukah tidak. Maka jika dengan ciri fisik yang dikenal suku dia melihat Nabi Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi Namun jika dengan ciri fisik yang lainnya Maka dengan itu tidaklah dia melihat Nabi SAW Meskipun <tuh> Orang yang dia lihat dalam tidur tersebut Mengatakan bahasanya dia adalah Nabi Dari Yazid Al-Farisi jadi adalah soko yang menulis dan menyalin mushaf. Aku melihat Nabi saw dalam tidur di zaman masih hidupnya ibnu Abbas. Maka kutanyakan kepada aku katakan kepada ibnu Abbas, sungguh aku melihat Nabi saw dalam tidur. Maka ibnu Abbas mengatakan Nabi saw memang pernah mengatakan setan tidak bisa menyukaiku. Faman rohani fi naumi fakad rohani. Maka siapa yang melihatku dalam tidur, maka semua dia telah melihatku. Kemudian 16 bertanya, Apakah engkau mampu menyebutkan sifat orang yang engkau lihat dalam tidur itu? Maka beliau mengatakan, Yazid Al-Farisi mengatakan, Aku gambarkan untukmu, dia adalah seorang di antara dua orang. Bukan orang yang jangkung, bukan pula orang yang jipol. Badannya dan dagingnya itu sahul matang, namun condong putih. Dua matanya seakan-akan bercelak, tertawanya bagus dan indah lingkaran wajahnya. Jinggotnya penuh antara ini dengan ini, dan sungguh uh, jinggot itu memenuh lehernya. Abu mengatakan, Walla adzhi maka nama hadan dan aku tidak tahu, maka nah, apa yang ada setelah deskripsi ini. Ibn Abbas mengatakan, seadanya engkau melihat Nabi dalam keadaan sadar, engkau tidak mampu mendeskripsikan Nabi lebih dari itu. Kata Abu Isa Ad-Hirmizi, Yazid Al-Farisi adalah Yazid bin Hurmus. Ya. Yeah. Dan dia lebih senior daripada Yazid Al-Qawashi ya, Yazid Al-Farisi ini mengambil hadis dari Ibn Abbas sejumlah hadis Sedangkan Yazid Al-Qawashi tidak menjumpai Ibn Abbas Yazid Al-Qawashi adalah, Al Al adalah Yazid Ibn Abbas Yazid Al-Qawashi adalah Yazid Ibn Abbas Al-Qawashi Kalau beliau Yazid Al-Qawashi ini mengambil hadis dari Anas bin Malik Ya'zid Al-Farisi dan Ya'zid Al-Qa'zi dua-duanya adalah orang Basrah dan Al-Aubin Abi Jamilah yang ada dalam sana di atas adalah Al-A'abi Maka Ibn Abbas mengatakan apakah kau mampu mendeskripsikan orang itu yang kau lihat dalam mimpi uh, Ibn Abbas bermaksud lebih ada dengan kalimat ini untuk memperhatikan deskripsinya Jika deskripsi yang disampaikan mencocoki apa yang dikenal oleh Ibn Abbas Tentang fisik Nabi SAW Maka ya Semua dia telah melihat Nabi Karena setan tidak bisa menyumpai Nabi Dan nah, jika dia melihat seseorang dengan ciri fisik yang lain Maka berarti dia tidak melihat Nabi Maka Yazid Al-Farisi mengatakan Orang aku lihat itu adalah orang yang pertengahan Tidak jangkung Yang sangat jangkung tidak pula pendek Sedangkan tentang kulitnya Tidaklah putih yang betul-betul putih Tulen putih namun putih Yang bercampur dengan gemerah-merahan Dua matanya seakan berjala Artinya dua kelopak matanya Ada warna cendung gelap Seakan-akan dia meletakkan jelah Padahal dia tidak berjelah Jenggotnya memenuhi antara ini dan ini Yaitu antara telinga kanan sampai telinga kiri Yaitu penuh dengan rambut bulu jenggotnya Demikian juga bulu jenggot itu memenuhi lehernya Karena tebalnya jenggot Nabi Ya, Karena bulu di leher itu tidak disebut leher Sehingga yang dimaksudkan adalah Karena ee, jenggotnya Nabi itu panjang dan lebat min katha fatih karena lebatnya. Dan adalah lihya Nabi SAW itu lebat. Buktinya sampai-sampai para sahabat, mereka mengetahui bacaan Nabi saat sholat siriyah dengan pergerak geraknya jingkotnya. Padahal mereka ada disob di belakang Nabi. Auf yaitu Auf ibn Abi Jamilah, Rawi muridnya Yazid mengatakan, Aku tidak mengertai makanan mahalin na'di Artinya Min sifatin ukhwa adha karoha Saya tidak mengertai Ciri fisik yang lain yang dia sebutkan Lalu boleh jadi beliau Lam yahfat min hatidaklah hafal Kecuali ciri-ciri fisik tadi Kemudian kata Ibn Abbas Itulah fisik, itulah ciri fisik Nabi Ya ini artinya Sebenarnya Ciri fisik yang telah engkau sebutkan Tentang orang yang kau lihat dalam tidur itu Mutabikun tamaman 100% cocok Dengan sifat fisik Nabi Alaihi Wasallam. SAW yang engkau melihat Nabi dalam keadaan sadar Dan engkau mendeskripsikannya Engkau tidak mampu lebih dari deskripsi itu Abu Isha mengatakan Tentang Yazid Al-Farisi Yang dia pernah melihat Nabi dalam tidurnya Dia adalah Yazid bin Hurmus Maka menurut Tirmizi, Yazid Al-Farisi itu sama, Yazid, sama dengan Yazid bin Humas. Nanti kalau di ulasa Ibnu Hajar, katakan nama para ulama mengingatkan bahwasanya Zain Al-Farisi berbeda dengan Yazid bin Humas. Dalam kitab Ajlotal wa Turqah yang Ibnu Abi Hatim, ya Ibnu Abi Hatim mengatakan aku mendengar ayahku yaitu Abu Hatim mengatakan bahwasanya Yazid bin Humas berbeda dengan Yazid Al-Farisi. Dia adalah orang yang Berbeda Kemudian uh, Selanjutnya uh, An-Nathir bin Sumail mengatakan of al-Arabi mengatakan An-Akbar min kota ada Aku lebih tua daripada Kota ada Maka kalimat ini adalah Ta'rifun pengenalan tentang Memperkenalkan Auf bin Abi Jamila Al-Arabi kalau lisa bakofi riwayat al-mataqadimah yang di riwayat yang sebelumnya, dia mengambil riwayat dari Yazid Al-Farisi. Maka Auf bin Abi Jamilah mengatakan kalau dia umurnya lebih tua daripada Qutada. Kemudian dari Abu Salamah, Abu Qutada mengatakan, Kesulselallah assalam bersabda, manuahani. Siapa yang melihatku itu dalam tidur, fakat oal hakam maka dia telah melihat sesuatu yang benar. Kemudian terdapat albunani dari Anas yang kusulselallah assalam mengatakan manuahani fil manami. Siapa yang melihat aku dalam tidur sungguh dia melihatku karena setan tidak bisa menyurupai aku. Fakal dan Nabi mengatakan mimpi seorang mukmin itu satu bagian dari 46 bagian kenabian. Ya, maka layat akhaya lubi itu sama dengan layat masa lubi, sama dengan layat sawah lubi, sama dengan layat tanpa lubi. Semuanya artinya sama, tidak bisa menyerupai itu. Ya, kemudian mimpi seorang mukmin satu bagian dari 46 bagian kenabian Maka ini keutamaan mimpi yang Allah muliakan dengan mimpi tersebut pada hambanya yang mukmin. Dan mimpi yang datang dari Allah itu minan mubasyirat Di antara gambar gembira untuk orang yang beriman ya, Tentang asal-masal uh, aka 46 Ada yang menjelaskan ya, Di antara penjelasannya adalah Karena Nabi itu sebelum dia jadi Nabi Selama 6 bulan Beliau mimpi Dengan mimpi yang benar Yang pagi harinya terjadi Selama 6 bulan dan 6 bulan itu kalau dibandingkan dengan 23 tahun Nabi jadi e, jadi nabi maka dia satu bagian dari 46 bagian kenabian. Kemudian e, ada riwayat yang ke-414 perkataan Abdullah bin Mubarak idabtulita bil qada' fa Maka jika engkau mendapatkan cobaan dengan Takdir maka hendalah anda berpegang teguh dengan riwayat. Ida putri tampil kotak makmal kotak mal, artinya pengadilan. Jika anda mendapatkan jawapan tampil kotak menjadi kodok menjadi kodi, faaleika bilasa. Maka anda berpegang teguh dengan riwayat. Artinya jika anda menjabat sebagai kodi, maka anda berkewajipan berpegang teguh dengan riwayat itu maksud riwayat, riwayat yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mulia dengan sanad yang sahih. Maka uh, Imam Tirmidzi rahimahullahu taala maksudkan dengan riwayat ini menjelaskan kedudukan riwayat, kedudukan riwayat bersanad <coughs> dan pasal kewajiban orang yang menginginkan bagi dirinya ye, bagusnya agamanya dan selamatnya akidahnya dan ibadahnya. Dan mikirnya kepada Allah Subhanahu SWT. Dan dia mengingatkan diri dengan riwayat. Karena hakikat ajaran Nabi adalah riwayat yang diriadkan dengan sanad yang ada di buku-buku hadis. Walumun sonnafah dan buku-buku yang terpercaya yang telah dikenal. Kemudian uh, riwayat yang terakhir di Nabi. Perkataan Muhammad bin Zirid. Beliau mengatakan hadal hadisudinun. Hadis itu agama Maka lihatlah dari siapakah engkau mengambil agama kalian Penjelasannya Imam Tirmidu Rahimullah Ta'ala Menutup kitabnya Kitab Sambil Nabi dengan asar dari Muhammad bin Sirin Rahimullah Ta'ala yang mengatakan hadis itu agama Hadal hadis itu hadis yang dimarfukkan dan dinisbatkan Dan disandarkan kepada Nabi SAW adalah agama Maka ndaklah kalian lihat dari siapakah kalian ambil agama kalian. Abdullah bin Umbar alhamdulillah mengatakan sanat adalah bagian dari agama. Seandainya bukan karena sanat, tentu semua orang bebas mengatakan apa yang dia inginkan. Maka tidak semua orang yang meneritkan hadis sendiri mariwayatnya. Bahkan tidak boleh tidak harus dipastikan apakah dia orang yang tak percaya dan orang yang bagus hafalannya ataukah tidak oleh karena itu sangat besar perhatian para ulama di masa dulu dan sekarang dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka mereka menulis buku-buku khusus berisi kumpulan hadis-hadis sahih, buku-buku khusus kumpulan hadis-dahai, buku-buku khusus kumpulan hadis palsu yang tidak halal dilihatkan kecuali untuk menjelaskan kedudukannya maka Timmi Timahimul Taala menutup kitabnya dengan dua asar ini untuk mengingatkan Bahkan seorang muslim dalam mengkaji samain nabi demikian juga dalam mengkaji perkara-perkara yang lain wajib berhati dengan riwayat yang sahih yang valid itulah hadis-hadis yang marfu' kepada nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis yang mauquf kepada para sahabat radhiyallahu anhum Ya Kemudian penutup dari Bansarah Setelah kita berputar-putar yang manfaat Setelah kita ya wakufat merenung yang berfaedah Tentang Syama'il Hal-hal yang berkenaan dengan diri sebaik-baik manusia Sirah e, secara pemimpin seluruh makhluk yang dulu sampai eh, Pemimpin seluruh manusia dari dulu yang sampai yang terakhir hamba Allah yang paling sempurna ibadahnya yang paling suci perjalanan hidupnya yang paling luhu akhlaknya yang paling baik jiwanya yang paling bagus interaksinya yang paling luar biasa mengenai Allah dan paling sungguh tahrikun betul-betul beribadah kepada Allah tidaklah dilakukan rasa rindu semakin besar untuk bisa melihat pemilik Sama'il ini al al yang memiliki keistimewaan dengan sifat yang paling indah fi hayatihi dalam uh, perilaku beliau yang al bahiyah yang yang indah wa thalatihi dan wajah beliau yang indah wa muhayyahu dan wajahnya yang bersinar dan sifat-sifatnya yang luhur dan tinggi sallallahu wasallam alaihi Maka terdapat adik sahih dari Nabi SAW dan saya Muslim dari Abu Rayyahu Radul Anhu. Nabi mengatakan, Sesungguhnya umatku yang paling besar cintanya kepada aku adalah sejumlah manusia yang baru muncul setelah aku wafat. Ya watu ahaduhu. Salah satu mereka berkeinginan seandainya dia bisa melihatku meskipun dia harus menepusnya dengan istri dan hartanya disebut muslim. Artinya dia dia sodorkan dia pertawarkan istrinya dan hartanya dalam rangka untuk bisa melihat Nabi Ali sallallahu wasallam karena demikian besarnya rindunya dan tanpa besar keinginannya dan antusiasnya untuk hal itu. Tidaklah dilakukan seorang muslim sepatutnya ada pada dirinya, ada di hatinya hadir rghbah oh, keinginan ini. Tidak hanya ada di hatinya rindu yang luar biasa untuk bisa melihat Nabi dan kumpul dengan Nabi di syurga penuh kenikmatan. Namun ini tidaklah semata-mata angan-angan atau omong kosong dalam masalah ini. Sebagaimana kelakuan sebagian mengikuti rekod yang batil, yang mengklaim, klaim-klaim yang palsu, yang tidak ada dasarnya dan tidak ada asasnya. Yang kemudian plan tersebut menyarat mereka kepada rikamin nal-khurufat, tumpuan khurufat, bitah dan kesesatan. Namun wajib rindu ini mendorong seorang untuk menadani Nabi, mengikuti jalan Nabi, dan menempuh jalan Nabi Alaihi AS. Banyak mengingat Nabi, membaca hadis Nabi, dan salawat dan salam untuk Nabi. Oleh kerana itu, salah satu sahabat mengatakan, Wai Rasulullah, aku meminta kepadamu bisa menjadi temanmu di surga. Maka Nabi katakan, bantu aku untuk mewujudkan e, cita-citamu e, ala nafsika dengan mengalahkan dirimu sendiri dengan banyak-banyak bersujud. Hadisulat Muslim. Artinya, endahlah engkau menjadi orang taat kepada Allah dan senantiasa beribadah kepadanya karena ini bukanlah semata-mata angan-angan karena iman sebagaimana kata Al Hasan Al Basri laisa al imanu bi tamanni wa la tahalli maksudnya iman itu bukanlah angan-angan dan pengakuan akan tapi iman itu adalah apa yang terhunjam di hati dan dibenarkan oleh amal badan kalimat ini perkataan Hasan Al Basri Ibnu Qayyim al Allah taala di kitabnya Jalil Afham mengatakan seorang hamba Semakin dia Sering menyebut yang, di, yang dicintai Dan mengingatnya dalam hatinya Mengingat sisi-sisi indahnya Dan sifat-sifatnya Yang mendatangkan rasa cinta Kepadanya, maka akan berlipat-lipat Rasa cintanya Akan bertambah kangennya kepada Sang kekasih hati Rasa kangen itu menguasai semua hatinya Nah jika soal itu berpaling untuk Mengingat sang kekasih Dan menghadirkan keindahan sisi-sisi indah sang kekasih dalam hatinya, berkuranglah rasa cinta di hatinya. Tetidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan diri seorang yang mencintai dibandingkan melihat yang dicintai. Tidak ada yang lebih menyenangkan hati orang yang mencintai dibandingkan mengingat yang dicintai dan menghadirkan sisi-sisi keindahannya. Maka jika ini demikian kuat Di dalam hati Maka meluncuklah lisannya ya, Kalimat pujian kepada Sang kekasih, sanjungan kepadanya Dan suka menyebut-nyebut Keindahannya Wattakunuz ya datu Dalika wanuksonu Bertambahnya hal itu atau berkurangnya Itu berbanding lurus dengan Bertambahnya cinta dan berkurangnya cinta Di dalam hatinya ya, Sekian perkataan Ibnu Al-Qayyim dan yang disebut dengan mengingat Nabi SAW adalah dengan menyebut-nyebut kelebihan Nabi dan Syama'il Nabi yang mulia. Sifat-sifat belia yang terpuji, akhlak, adab, tuntunan sunnah dan perjalanan hidup beliau. Supaya bertambahlah hati ini cinta kepada Nabi dan bertambahlah seorang hamba untuk antusias mengikuti Nabi dan berjalan di atas jalannya Nabi dan seorang hamba dalam masalah lain, dan masalah yang lain adalah antusias untuk mengambil hadis-hadis nabi yang sahih yang valid dari nabi alaihi salatu wasallam ndaklah dia komitmen yalzam nahj ashabah ndaklah dia berkomitmen dengan jalan para sahabat yang mulia adul anhum yang mereka adalah orang yang pertengahan orang yang wal-kawam uh, wal setia mereka lah orang-orang yang lurus Orang yang pertengahan dan orang-orang yang terbaik Maka adalah dia terima dari para sahabat Sifat-sifat Nabi yang mereka sampaikan dan tidak melampauinya Dengan sikap berlebihan Ataupun sikap meremehkan Dengan sikap berlebihan Ataupun meremehkan Namun tidaknya seorang muslim dalam masalah ini Dia seorang yang kawaman tegak dalam keadaan adil dan pertengahan Dan masalah ini satu hal yang sangat berbahaya Dan waspada dalam bab ini wajib dari dua sisi Yang pertama dari sisi menghindari sikap meremehkan Maka tidaknya seorang itu tidak jafak, kurang ajar terhadap Nabi SAW Karena setiap hal jafak kurang ajar itu satu hal yang tercela. Dan kurang acar terhadap Nabi itu banyak modelnya dan banyak bentuk nyatanya. Bentuk nyatanya mutanawiyah beragam. Yang pertama, kurang acar kepada Nabi jenis yang pertama, lemahnya cinta kepada Nabi di dalam hati. Lebih mendahulukan cinta dunia yang palsu dan hawa nafsu yang nanti akan hilang. Dan kelezatan yang fana dibandingkan cinta pada Nabi Alaihi Wasallam. Padahal Nabi bersabda demi Allah adatnya jiwaku dan nyawaku ada di tangannya. Kalian tidak akan beriman sampai aku lebih dia cintai daripada bapak dan anaknya. Dalam Sahih Bukhari. Sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Dan untuk mengetahui lemah dan tidaknya rasa cinta. Maka hanya seorang itu mengetes dirinya. Menimbang dirinya dengan firman Allah Taala. Jika kalian betul-betul cinta Allah, ikutilah aku. Demikian juga, jika kalian betul-betul cinta Nabi, ikutilah Nabi. Yang kedua adalah berpaling dan cuek dari sunnah Nabi yang bercahaya, jalan Nabi yang putih, tuntunan Nabi yang lurus alaih salatu wassalam. Berpaling dari itu semua sibuk dengan pendapat-pendapat manusia yang beratil, hawa nafsu yang tidak benar dan semacam itu. Yaitu berbagai hal yang membelakkan manusia Dari sunnah Nabi yang mulia dan tuntunan Nabi yang lurus Yang ketiga Tidak menghormati hadis Rasulullah SAW Maka <coughs> disampaikan hadis Nabi yang mulia Perkataan-perkataan Nabi yang mulia di sebagian faham Namun ternyata hadis tersebut tidak memiliki bahawa Kepala pun Kepala-kepala orang pun tidak peduli Dengannya Tidaklah kemudian diketahui Kedudukan baginya Bahkan hadis nabi tersebut Lewat sebagaimana perkataan Orang lain Bahkan hadis nabi tersebut malah dieyali dengan kalimat Mengapa akan tetapi Dan bagaimana Setelah kalimat-kalimat Kalimat-kalimat ngeyel -kalimat, kalimat -kalimat Yang lainnya Maka di manakah pengakuan kepada Rasul yang Mula Alaih Wasallam? Di manakah pengetahuan tentang kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jika perkataan Nabi syaknul keadaannya manusia, sebagaimana perkataan orang lain? Padahal Allah Taala berfirman, Wa mayantiqo anil hawa, Inhuaila wahyuha. Kemudian selanjutnya pentaukuan acar yang lainnya adalah. Tidak mau an, Tidak mau membaca Perjalanan hidup Nabi yang penuh berkah Berita tentang Nabi yang mulia Al-Majidah yang agung Karena perjalanan hidup Nabi adalah Sebaik-baik perjalanan hidup manusia Alat itlak tanpa ada di pencualian Karena merupakan perjalanan Hamba yang paling mulia dan paling sempurna Sari rotan kualitas hatinya adalah perjalanan pemimpin manusia Keturunan Adam Sallallahu alaihi Wasallam. Maka anda lihat sebagian orang ada yang Cuek dengan perjalanan Hidup Nabi yang mulia Al-Atirah yang wangi ini Sibu membaca ya, Sejarah hidup Orang-orang yang remeh Yang tidak ada nilainya Tidak ada timbangannya Untuk kemuliaan umat Islam dan ketinggian umat Islam Bahkan sebagian sibuk membaca Sejarah hidup sekelompok orang Yang tidak ada Nilainya, tidak ada bagian untuk mereka Tidak ada surga untuknya di sisi Allah Artinya berarti orang kafir ya, Kalau tadi orang Islam Namun tidak ada nilainya untuk kemuliaan Umat Lebih jelek lagi kalau ketika Sibuk membaca sejarah orang kafir Orang yang tidak memiliki Jatah kesenangan Di sisi Allah, itu surganya maka berlalulah waktu dan dihabisilah berjam-jam untuk membaca sejarah hidup yang tidak ada nilainya, diiringi kelalaian yang sempurna juwek yang luar biasa terhadap sejarah hidup pemimpin manusia alaih salatu wassalam tidaklah dihapukan bahasanya dalam bentuk orang ajar terhadap nabi, dan tidak mengetahui kedudukan nabi dan kedudukan nabi salatu wassalamu barakatuhu alaihi namun yang tentu yang paling, yang ini tercela manakala ya, orang enggak mau baca secara nabi namun baca secara manusia adapun jika orang itu baca dua-duanya tentu Bukalah hal yang tercela maka yang tercela adalah ma'a ghaflatin tamma wa syadidin namun lalai betul-betul lalai dengan secara hidup nabi kemudian bentuk orang ajar yang kecil yang lain adalah peduli dengan bid'ah yang diada-adakan hawa nafsu yang dibuat-buat dan mengagungkan bid'ah bahkan membela bid'ah dan mendalili bid'ah Fimu Qabil sebaliknya berpaling dari ajaran sang Rasul yang mulia SAW padahal terdapat hadis yang sahih dari Nabi-Nabi mengatakan siapa yang membenci sunnahku bukalah bagian dariku Nabi pun mengatakan man amila amalan laysa'ali ambrunah fawaratun dan adala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika menganut khutbah Jumat kepada para sahabat di hari Jumat, maka Nabi katakan nama bapak tuh fainak kayol haji sekitarullah kayol haji, haji Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam bishalul muri muhta satuha dan di antara bentuk kurang ajar terhadap Nabi saw adalah tidak perhatian untuk bersalawat, membaca salat dan salam untuk Nabi, terutama ketika disebutkan nama Nabi. Padahal terdapat hadis yang sahih dari Nabi dalam musnad Imam Ahmad dan yang lain. Nabi Adam Alaihi Wasallam mengatakan orang yang pelit adalah orang yang disebut nama aku di dekatnya, namun dia tidak mau baca solawat untukku. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin Kama salat ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid, bapak ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin Kama baukta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Dan cukuplah dalam bab ini firman Allah Taala shallahu. Sehingga Allah dan para malaikat bersalat untuk sang Nabi Maka wahai orang-orang yang beriman Ayo baca salawat untuk sang Nabi Dan doakan keselamatan untuknya Salawatullah wassalamu alaihi Dan di antara bentuk jafa' Orang ajar terhadap Nabi Yang mulia Salawatullah wassalamu alaihi adalah Intiqas Melecehkan kedudukan para sahabat yang mulia Dan orang-orang yang menghuti para sahabat dengan baik Melecehkan para imam yang menyebarkan para pemimpin dalam kebenaran para pemimpin hidayah itulah hamalati sunnah para pembawa para pembawa sunnah dan para penolong agama Allah tabaraka wa taala maka intiqas melecehkan kedudukan mereka mereka para ulama adalah bentuk jafak kurang ajar terhadap nabi yang mulia alaihi salatu wasalam kami mohon pada kita mohon pada Allah azza wajalla agar Allah meramaikan hati kita seluruhnya dengan rasa cinta kepada nabi kita ali salatu wasallam kedudukannya yang mulia dan kedudukannya yang mulia dan kedudukannya yang mulia dan melindungi kita dari bentuk-bentuk orang -bentuk ajal e, kepada nabi dan bentuk-bentuk orang -bentuk ajal al al-atidah yang itu banyak jumlahnya Kemudian sisi yang kedua adalah berlebihan terhadap Nabi. Maka tidak boleh kulu berlebihan terhadap Nabi Alaihissalam dengan menambahkan kepada Nabi sejumlah kekhasan Allah atau sifat-sifat Allah atau hak-hak Allah. Karena ini semua tidaklah diriwayat oleh sang Nabi Sallallahu Alaihi. Maka al-hulu perlebihan Wal-itra pujian perlebihan Untuk sang Nabi seluruhnya Itu terjelah Nabi melarangnya dalam banyak hadis Di antaranya Nabi katakanlah tuturuni Janganlah kalian memuji ku Sebagaimana pujian perlebihan Orang Nasrani kepada Isa putra Maryam. Aku adalah hamba Allah Maka katakanlah Abdullah wa Rasuluhu Hamba Allah dan utusannya dan Nabi juga mengatakan waspadai sikap berlebihan dalam agama karena yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah al-ghulu, sikap berlebihan dalam agama. Dan tatkala Nabi mendengar ada orang yang mengatakan anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, engkau pimpinan kami dan anak pimpinan kami, maka Nabi katakan la yashtajrian lakum syaitan. Janganlah kalian mau kemudian dijadikan oleh jadikan alat oleh setan. Oleh itu oleh karena itu maka Nabi Ali Shallallahu Alaihi menutup pintu-pintu kejelekan. Dia melindungi daerah laluan agama dan mengepung sisi-sisi agama. Oleh karena itu jika Nabi mendengar pujian pelipian untuk Nabi, atau ada orang yang lewat batas dalam menyanjung Nabi, Nabi melarangnya. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mendengar ada orang yang mengatakan sebagaimana kehendak Allah dan kehendakmu, maka Nabi marah dan mengatakan bahkan karena kehendak Allah semata. Dan satu ketika Nabi mendengar seorang perempuan yang mengatakan Di tengah-tengah kita ada Nabi yang mengetahui Apa yang terjadi esok hari Maka Nabi marah Dan Nabi mengatakan Tidak ada yang tahu apa yang terjadi esok hari Kecuali Allah Maka pujian berlebihan kepada Nabi AS Dan berlebihan dalam memuji Nabi Satu yang terlarang Bahkan orang yang Berbicara, mengatakannya ditolaklah amannya dan kembali dengan dosa pelanggaran. Karena apa? pujian dan pujian ya, kotjak ya, tv al-insan, maka seorang itu bisa melakukannya dengan pujian yang benar. Namun jika dia nizatafil amri, pelebihan dalam masalah ini boleh jadi dia dimanfaatkan oleh setan. Untuk membawakan sejumlah pujian yang isinya huluun berlebihan Itu pujian berlebihan dan tindakan melampaui batas Kodnya kuno boleh jadi Adafi faktor pendorong pujian berlebihan adalah cinta kepada Nabi Dan niat yang baik Akan tapi tidak semua orang yang berniat-niat yang baik mendapatkannya tidak semua orang yang membangun tindakannya dengan alasan cinta Dia kemudian mendapatkan Al-Qawam yang tepat Wasadat dan tepat Malam Yuzam Masalamah Rasa cinta tersebut tidak diikat Bizimah Mishar'i Dengan ikatan tali kekang Sari'at Sebagian orang fi'lan ril Terjumus dalam perkara ini Dalam masalah ini terjumus dalam pelanggaran yang sangat jelek Sebagian mereka menisbatkan kepada Nabi sejumlah sifat yang tidak layak kecuali untuk Arok Jalawalad. Satu ketika aku membaca, salah satu ada seseorang yang menyanjung Nabi Ali Sulayman dalam beberapa bait sair yang dia buka bait sairnya dengan wal awal wal akhiru Muhammadun, wal zahir wal batinu Muhammadun. Muhammad telah al awal wal akhir dan al zahir wal batin. Padahal itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal uh, maana hadzal qa'iz, bahasanya pengucap kalimat ini seandainya membaca hadis. Disebut akan jumpai bahasa Nabi alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah, setiap kali Nabi uh, menempatkan diri di tempat tidurnya untuk tidur, Nabi berdoa. Ya Allah, engkau adalah al-awal Tidak ada satupun sebelummu Ya Allah, engkau adalah al-akhir Artinya tidak ada satupun Setelahmu Engkau adalah al-zahir Falaisafai'ku faukoka syait Tidak ada di atasmu satupun Dan engkau adalah al-batin Falaisafai'ku faukoka syait Tidak ada satupun di bawahmu Ya Allah, lunasilah utang Utang kami Dan cukupkanlah kami Sehingga terhindar dari kefakiran Orang lain ada yang Orang yang lain ada yang mengatakan Untuk dalam itrahnya Pujian itu lebih hanya kepada Nabi Alaihi A.S. dalam hulunya Dia mengatakan Ini adalah al busiri Dalam sayur-sayurnya yang disebut Dengan Dala'il Khairat Atau terkenal dengan sebutan Burda Ya agama khalqi Mali Man al-udhu bihi siwaka Indah hululil hadisil amami Wahai makhluk Atau manusia yang paling mulia Aku tidak punya tempat berlindung Selain kepadamu Ketika terjadinya peristiwa yang demikian merata Keneriannya Yaitu padang mahsyar Wa ina minjutika dunia Wataorotihah Sesungguhnya atau Sesungguhnya bagian dari kedarmawananmu Adalah dunia dan Madunya dunia itu maksud yang dimaksud dengan madunya dunia itu adalah akhirat. Ye, karena dunia dan akhirat dianggap seperti ye, dua istri. Ye, seperti orang, e, maka seorang seorang itu terhadap dunia dan akhirat oleh banyak orang sufi digambarkan dengan seperti seorang laki-laki punya dua istri. Jika dia senangkan satu istrinya maka cembur istri yang lain. Maka kerja kerja dunia maka akan terlantar akhiratnya dan sebaliknya. Maka dunia dan akhirat itu bagian dari kedermawananmu dan di antara ilmu mu adalah ilmu tentang lauhil mahfud dan pena takdir. Itu adalah isi dalil kayaat atau kasyidah burda. Ini semua adalah kesalahan yang nyata, kesalahan yang gamblang. Itu lah ujian yang berlebihan yang dilarang dalam banyak hadis yang sahih. Walaupun ana seandainya orang yang mengucapkan perkataan di atas yaitu al-Busiri mengganti perkataannya yang tadi ditujukan kepada sang nabi kemudian mukhatiban dia tujukan pada rabbil alamin ini saya itu satu hal yang benar maka di sini saya auto wasaq asy solusi diganti saja syairnya ini ya, diganti saja sa'irnya ditujukan kepada Allah ya khaliqal khalqi mali man alutubihi siwa ka'inda hulul hadisil amami wa inna min juti katunya wa ta'ataha wa min ulumika ilmal lahi wal qalami ketika dituntau Allah jika apa yang ketika dituntau Allah lakana hada di ayat ini adalah bagian dari tauhid yang sempurna dan iman yang sempurna Valinya sih maka kalimat di atas tidaklah sah di sana maka tidaklah bohongi sifat-sifat Allah sifat-sifat Allah yang mulia itu disandarkan demikian juga kekhasan sang pencipta yang mulia disandarkan kepada ahadin seseorang kainan mengkana siapapun dia dan Nabi kita Alaihissalam sendiri tidak riuh dengan hal itu bahkan marah sangat marah dari hal itu dan jika Nabi mendengar seseorang Menisbatkan kepada beliau Satu hal yang merupakan kekhususan Allah Maka Nabi marah Sangat marah Faya bahagian Muslim Maka sepatutnya seorang Muslim Antusias dalam masalah ini Janganlah uh, emosinya Mendorongnya yeah, Emosinya yang Caya syah Mendorongnya dan cintanya okay, Untuk menyanjung Nabi Salaam Jangan sampai menurutnya untuk berbuat salah. Maka dia sifat di Nabi SAW dengan sifat yang merupakan sifat Allah SWT. Sebentar, cahaya Asya. Mau wijun atau Kalau bahasa kita, ya emosi yang meluap-luap. Sumbahina mani betulnya peluhului. Kemudian orang yang punya problem, yaitu perlebihan terhadap Nabi Alaihissalam, memuji perlebihan Nabi. Mereka melabeli Orang yang tidak mau menemani mereka Dalam sikap berhulu itu Mereka labeli bahasanya orang Itu adalah orang yang ngejahfin Orang yang kurang ajar terhadap Nabi Alaihi SAW Dirinya salah Namun dia kemudian tuduh orang lain yang tidak seperti dirinya Itu orang yang salah Walhakdan yang benar Sebenarnya orang yang Allah berikan Allah terangi ini, uh, Mata hatinya Allah luruskan pikirannya dan Allah berikan taufik kepadanya untuk mencocoki sunnah dan tuntunan yang benar. Yakun fi hadalbab maka dalam masalah ini dia akan bersikap adil dan pertengahan. Karena khairul mukmin awal Tuhan sebaik-baik perkara secara umum tidak semua adalah yang pertengahan tanpa meremehkan dan tanpa effort berlebihan. Maka tidak boleh jawab. Orang ajar terhadap Nabi SAW Kan dia adalah hamba Allah yang paling mulia Hamba Allah yang paling utama Dia adalah pemimpin keturunan Adam Dan teladan seluruh manusia Maka hak sang Nabi atas umat ini adalah hak yang besar Maka tidak boleh berlebihan dalam masalah ini Karena berlebihan adalah jalan yang berbahaya dan yang tercela. Bahkan seorang hamba meskipun demikian besar rasa cinta di dalam hatinya Demikan besar kebaikan yang dia inginkan Yang dia inginkan Untuk terwujud Tidaklah dia luruskan ya, Keinginannya tersebut dengan Mengikatkan diri dengan sunnah Mencocok kibat tujuh Nabi Wa'ala yajurau ha'da Rasa cinta tersebut tidak boleh menyeretnya Untuk condong kepada salah satu pelanggaran atau hawa nafsu, atau fitnah yang diada adakan Fahyat jenis ini ala nafsi, yang dengan itu dia bersikap jahat terhadap dirinya sendiri. Terdapat ada hadis yang sahih itu sahih Muslim dari Abu Ayub Al-Ansari, Rasulullah SAW menyampaikan yang ini ditujukan pada para sahabat demi Allah dan yang nyawah Muhammad ada di tangannya, sungguh akan datang pada salah satu kalian satu hari. wala yarani Ini satu hari yang dia tidak melihatku kemudian la an yarani sungguh seandainya dia melihatku lebih dia sukai daripada istrinya dan hartanya yang ada bersamanya Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala Mengomentari hadis ini dengan Satu komentar yang berfaedah yeah. Maksud hadis ini Mendorong para sahabat untuk Sentantiasa Duduk bersama Nabi yang mulia Melihat Nabi Baik ketika Nabi di Madinah Ataupun ketika Safa Untuk belajar adab Nabi Untuk belajar syariat Nabi Dan menghafalnya Untuk kemudian menyampaikannya Wa ilamihim. Wa ilamuhum Dan Nabi memberitahukan kepada mereka Bahasa mereka para sahabat akan menyesali Kecepohan mereka Dalam masalah ini ya, Manakala mereka Kuang dalam melihat Nabi Dan mempersamai Nabi ya, Maka Nabi tadi mengatakan Sungguh kalian para sahabat Akan datang pada kalian satu hari Yang dia tidak melihatku Lalu kemudian kalian sesali, sungguh jika kalian melihatku lebih dia sukai daripada istri dan hartanya. Wasahit yang jadi sisi pendalilan, bahasanya rindu ini, rindu untuk melihat Nabi, sepatutnya minwalahi perkubuah aman yang serius. Kerja yang serius untuk mengenal tuntunan Nabi Adab Nabi, akhlak Nabi Dan bagaimanakah cara Nabi dalam berinteraksi dengan para sahabatnya Untuk diteladani Dan jika seorang hamba itu semakin antusias dengan sunnah Nabi dan tuntunan Nabi Untuk beradab dengan adab Nabi dan akhlak Nabi Kan aku bila iman jilatan, maka dia semakin dekat posisinya dengan sang Nabi. Karena Nabi Aleyesalutuasalam mengatakan, orang oh, yang paling aku cintai di antara kalian dan yang tempat duduknya paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan jika seorang hamba itu semakin antusias untuk antusias dengan iman, sunnah dan etibah, menjauhi bid'ah dan awan nafsu. Maka itu lebih mendorong dan lebih layak dengan izin Allah untuk mendapatkan keuntungan salatu wassalam ayah ziyah dan menjadi orang yang beruntung bertetangga dengan Nabi di surga penuh kenikmatan. Hala sekian. wa Dan kita memuji kepada Allah Azza wa Jalla atas. Nikmatnya, taufiknya dan kemudahan darinya. Bagi Allah segala puji di awal dan akhirnya. Untuk Hanya untuk Allah rasa syukur lahir dan batin. Kita memohon kepada Allah Jalla wa ala Agar Allah berikan manfaat kepada kita semua. Dengan apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Dan semoga Allah jadikan. Apa yang kita pelajari adalah ucah pembela kita. Bukan... Bukan kepada penuntut kita Dan semoga Allah meramaikan hati kita dengan iman Memperbaiki keadaan kita semua Dan menunjukkan kepada kita Jalan lurus ilahi kepadanya Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita Untuk mengikuti sunnah nabinya Sunnah nabi kita yang mulia Sallallahu alaihi wa sallam. Dan mengumpunkan kita bersama sang Nabi. Di bawah bendera sang Nabi. Mengumpunkan kita bersama sang Nabi. Di surga penuh dengan kenehmatan. Dan semoga Allah mengampuni kita. Dan orang tua kita. Demikian juga Imam Tirmidhi. Allah mengampuni dosa. Guru-guru kita. Demikian juga ulama umat Islam. Baik yang terdahulu ataupun yang belakangan. Demikian juga semoga Allah berikan ampunannya kepada. Seluruh kaum muslimin. Baik laki-laki ataupun perempuan. Dan semua orang yang Iman baik laki-laki ataupun perempuan Yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia Sehingga Allah Taala ta Adalah adat yang maha pengampun lagi maha penyayang Adat yang maha pemurah dan pemurah Wa akhuda'wan alhamdulillahi Upil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa an'amad ala abdihi wa rasulihi Nabina Muhammadin wa alihi Wa ajma'in dan seruan kami yang tahu adalah segala puji milik Allah Rasulullah semesta alam Sanjungan Allah dan keselamatan Keberkahan dan nikmatnya Semoga Allah limpahkan pada hamba dan rasulnya Nabi kita Muhammad Keluarganya, para sahabatnya Seluruhnya ya, Maka demikian eh, Akhir dari eh, Membaca dan mentelaah Kitab Sama'il Tirmiri Sama'il Nabi Karya Abu Isa Muhammad bin Isa at termudi rahimallahu rahmatan wasi'ah dengan mengacu penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wazzak Ibn Abdul Muhsin Al Abad Al Badar hafizhahumullah taala dan sebagaimana uh, dan kita pun berharap akan, uh, apa yang kita baca ini jadi ilmu yang nafi ilmu yang bermanfaat ilmu yang membuahkan iman, membuahkan takwa, membuahkan semangat kepada kebaikan, semangat untuk meneladani Nabi alaihi salatu wasalam Sallallahu warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin wa Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu ilaha illa anta